dankie dat ons die voorracht het om die naam te kan oplig, en vir te kan sê, jy is heilig, waardig. Daar is niemand so sien. Het is lekker om jy te aanbid. Het is ons lekker om in die teenwoordigheid te staan. Je kan sê, jy is heilig, heilig, heilig. Daar is niemand so sien. hier teenwyrig uit die soe vader van dag. Dank u dat u altyd daar is. Amen. Julle het ons nou vlede week so geseen met kommentaar oor dit wat hoogtepinte was in die jaar En nou het ek so paar van julle gehoor wat sê, ja maar ek moes toch dit gesê het en ek moes dat gaan sê het. Nou is dat tweede kans vanmorgen. So, as jy nog iets het wat jy wil bijdra, het jy baie welkom. Ons wil graag sommer net door. Ons het nou vlede week begin en geluister na klompgetuinisse wat kostbaar was. Misschien is daar nog een paar van julle wat, wat iets wil bijvoeg daar. Oor wat was vir jou die hoogtepunte van 2012? wat het vir jou uitgestaan? Wat het jou gegryp in die woord? Wat jou gegryp het, het waarschijnlijk een groot inpak gehad op die rest van ons levens ook. So dit versterk sommer net die woord en ek wil sommer net graag die geleentheid gebruik om, om bykie terugvoering te kryf van julle kant af so, kom wees vrijmoedig en kom deel met ons. As ek terugkyk in hierdie jaar, dan kan ek vir Heere nie dankie sê vir sy genade wat so groot is, dat ek kan sien na een jaar, hoe ek gegroeid het in die volwassen man. En dit is net genade, maar dat is nog so baie om aan te werk. En, een woord wat die Heere vir my specifiek gegeet, hierdie jaar, en ek dink ek in 2013 aan met dit, is in Romeine 5, vers 5, en die hoop is skam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestoord is, die die heilige geest wat in ons gegee is. Ek het hier geskryf toe ek sit en dink oor hierdie jaar. Toe skryf ek hier vir myself. Hierdie hoop is ons a joyful, confident expectation of good. Never disappoints or disludes or shams us, for God's love has been poured out in our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. En hierdie liefde, wat in ons harte uitgestoort het, is ons erfnis, wat ons elke dag tot ons beskikking het. Maar ek het die kees, hoeveel maak ek gebruik van die liefde? Het is my kees, die erfboorsie wat ek gekry. En, en hier het met my baie gepraat oor verhoudings hierdie jaar. Ek denk het al begin, by die vrouwekamp in die begin van die jaar. Wat, ek kan nie onthou wat die is, of iemand wat gesê het, geset, een mens, skryf nie so my net mense af nie. En dit het my baie geraak, want ek vergewe makkelijk, maar ek skryf makkelijk mense af ook, so my teleergestel het. Nie dat ek hulle nie vergewe het of iets nie, maar ek hou my net buiten hulle bereik. Ek hou buiten contact, en ek het rechtig hier jaar gegroe in my mense verhoudings, maar ek is nog ver van volmaak af, want die ander verse die hier my gegeet is, 1 Korintheers 13 vers 7, wat sê die liefde, dit bedek alles, het glo alles, het hoop alles, verdra alles. En die Amplified sê dit so mooi, waar hy sê, die liefde is altyd reg, om nie die beste van elke persoon te glo. En dit is iets wat ek vir 2013 verder aan myself gaan werk, want ek sien ek het gegroei in hierdie gebied, maar het is my uitdaging vir 2013, om te sê die liefde, wat hy in my hart uitgestoord het, goed, wat self in my hart uitgestoord is ek gaan meer en meer daarvan gebruik maak. Kom ons blij, na Lukas toe, hoofstuk 22. Kom, ek lees daarvan vers 14 af. Hy sê, toe die uur kom, het hy aan tafel gegaan en die twaalf apostels saam met hom, en hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie pasga met julle te eet voordat ek lei. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet voordat dit in die koninkrijk van God vervul is nie. En toe hy een beker geneem het, dan dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wijnstok, voordat die koninkryk van God gekom het nie. Daarom neem my die brood en nadat die gedank het, breek het het en geed het aan hulle en sê, dit is my lichaam wat vir julle gegeef word, toen dit tot my gedachten is. Net so, neem my ook die beker na die maaltijd en sê, hierdie beker is die Nieuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. En as jy daar nou saam met my wil blaai na Korintheers toe, Paulus wat hierdie saak oor die breking van die brood weergee in 1 Korinties 11. Sê Paulus die volgende, hy sê, want ek het van die Heere ontvang, nou dit is my een heerlijke wonder hierdie, want nou Paulus was nie daar nie, Paulus was nie een van die twaalf nie. En nou kom Paulus en Paulus sê, ek het van die Heere ontvang, wat ek aan julle oor gelegie het, ek het van die here ontvang. My ander woorde, Paulus moes Dit is vir my asof die Heere self met Paulus brood gebreek het. Omdat jy Paulus skryf vir die gelaseers, hy sê, my evangelie is nie na die mens nie. Hy sê, ek het nie van mense ontvang, van mense geleer nie. Paulus sê, die evangelie wat ek verkondig, is die evangelie wat ek van Godse Gees ontvang het. En dit waar Paulus so, soveel vir ons te sê het. Ek wil amper sê, Paulus is by verre die belangrikste skrywer van die Nieuwe by verre die belangrikste skrywer van die Nieuwe Testament. Hy is die ou wat die meeste pit kost vir ons gegeet in die Nieuwe Testament. En waar kom het vandaan? Dit kom nie van Paulus sy wandel op aarde met God nie, met Jesus nie. Dit kom van Paulus sy wandel in die gees. Met die Heilige Gees. Die liefde wat in ons hart uitgestort is, die die Heilige Gees wat God in ons gegeet, waarvan jy gepraat het. En nou gaan Paulus hierdie dinge skryf, hy sê vir ons die volgende, hy sê ek het van die Heere ontvang wat ek aan julle oorgelever het, dat die Heere in die nacht waarna hy verraai is brood geneem het, en nadat hy gedank het het gebreek en gesê, neem, eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit, tot my gedachten is, onthou, ons kan een ding hier oorskryf, ons kan sê dat Jesus sê, onthou my, die Engelse vertaling sê dit prachtig mooi, hy sê, remember me, onthou wat ek vir julle gedoen het, onthou, dit is my lichaam, wat vir jylle gebreek is. En dan gaan hy aan, hy sê net so die beker, na die eete, met die woorde, hierdie is die beker, of hierdie beker, is die nieuwe testament in my bloed, doen dit so dikwils as jylle daaruit drink, tot my gedachten is. Want so dikwils, so gereeld, as jylle hierdie brood eet, en hierdie beker drink, verkondig jylle die dood van die Heere, totdat hy kom. Nou, sien hoe belangrijk is dit, wat Paulus vir ons hier sê, hy sê, nou, moet jy iets enig onthou, toe Jezus die brood gebreek het met sy disciples, het sy disciples steeds nie rarig geweet waar oor dit gaan nie. Ondou net daar vanaf stap hulle uit, hulle het nou klaar die brood gebreek, en terwijl hulle nog aan tafel sit, sê Jezus, een van julle gaan my verraai, die ene wat sy hand saam in die skordel druk, dis Judas Iscariot, wat hom nog verraai. Hulle verstaan nog steeds hier waar oor dit gaan nie. En dan stap hulle vandaar uit en giet Zeeman nie in. En Jezus sê, waak met my, en hulle verstaan nie waar dit gaan, en hulle raak in die slaap. En dan uiteindelik, dan kom Judas in sy klomp, tempelwachte om Jesus te kom arresteer, en Petrus, wat die openbaring gehad het, die sên van, van God is, en vir wie Jesus gesê het, ek moet lei en oorgegeef word, Petrus is die van wat sy zwaard uittrek, en malk oor afkap. So hulle verstaan nog steeds nie waar oor dit gaan nie. Maar as Paulus vir ons skryf, as Paulus vir ons skryf, dit wat ek van die Heer ontvang het, het ek aan julle oorgelever, verstaan hy waar oor dit gaan. Want toe Paulus die openbaring oor die breking van die brood, oor die nachtmaal, toe Paulus dit ontvang het van God, was die openbaring reeds beskikbaar, wat so gebeur het. Want wat sê Paulus aan die Korintheers, hy sê, as hulle geweet het, as hulle geweet het, dat dit die Heere van die Heerlijkheid is, as hulle geweet het, as die overheden en die machte geweet het, wat hulle doen, dier Jesus te laat kruisig, as sy so hulle nooit gekruisig het nie. Want daarmee het die, die duivel finaal sy eie lot verseel. Het hy hom self eenvoudig finaal gekanseleer, as een mag waarmee rekening gehoofd te word. En Paulus weet het, nou skryf Paulus, hy sê, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word. Hy sê, dit is die nieuwe testament in my bloed, so dikwels as julle daaruit drink. En nou sê hy, Want so dikwas as jylle hierdie brood eet, hierdie beker drink, verkondig jylle die dood. Nou, uit die aard van die saak, as ons die dood verkondigde, verkondig ons ook die opstanding, nie? Want die dood so vir ons geen waarde gehad het, as Jesus nie die dood het opgestaan het. Nou goed, nou gaan hy aan, hy sê, Wie dan op onwaardige weise hierdie brood eet, hierdie beker van die heren drink, sal skuldig wees aan die lichaam van Christus en die bloed van die heren maar die mens moet omself beproef, en so van die brood eet en van die bekerdruk, hoe, op een waardige weise, hy sê, want wie op onwaardige weise eet en drink, eet en drink, oordeel, oor omself terwijl hy die lichaam van die heren nie onderscheid nie, en daarom is daar onder julle baie zwakkes en siektekes, en een aantal het al reeds ontslaap, met bedoelende, aantal het voortijdig gesterf. Vaar van praat hy, die selle Paulus, wat hier vir ons skryf, hy wat op een onwaardige weise eet, en drink, eet en drinke oordeel oor omself, is die Paulus wat vir ons in Romeine 8 vers 1 skryf, daar is dan nou geen veroordeling. Dit is die Sjalle Paulus wat skryf in Romeine 8 daarby vers 31, en 32, hy sê, wie sal beskilliging inbrink in die uitverkonings van God? Sal God wat ons rechtvaardig gemaakt het, ons beskillig? Wie sal ons veroordeel? Sal Christus, wat vir ons gesterf het, opgestaan het, en aan die rechterhand van God sit, wat vir ons intree, sal hy ons dalk beskillig? Die antwoord is definitief nee. So wat praat Paulus van as hy sê, hy wat op een onwaardige weis eet, eet en drinken oordeel oor onself? Ondou ons het gesê, die woord oordeel is die woord kri in hierdie geval is die verbuiging van kri noe die woord kri En kri beteken die gevolg van. Kri nou beteken om te weeg, die proces om te weeg. Kri is wat sê die skaal? Hy sê nou wat sê die skaal? Die skaal sê, kijk mooi, as ons Jezus op die skaal plaas, as ons die gerechtigheid van God op die skaal plaas, dan sien ons wat is op die skaal? Die skaal is gelaai met koningskap, met gesag. Die skaal is gelaai met vreugde en onskuld, en met vrede en met geneesing en sien, dis wat die skaal laai. So as ek op een waardige weise eet en drink, van die lichaam en die bloed van Jezus, dan om waardig te eet, om nie 'n oordeel te eet nie, verstaan jy? Dit beteken, is eindelijk een oordeel ook, in die sin van, wat sê die skaal? Dis wat die skaal sê. Maar as ek dit mis, as ek die punt hier mis, as ek mis waarvoor Jezus gekom het, as ek mis die prijs wat hy betaal het, soos wat Gods ons dit laat mis het, vir soeveel jare, Gods wat vir ons gesê het, hierdie ziekte het God maar oor ons gebring, want God het die laatste sê en hy wil met ons praat. Hierdie ding wat gebeur, het is Godse straf, die blinde sambok, want ek ken julle die story, dit is om op onwaardige weise te eten, en ons het soveel jare, het ons op een onwaardige weise geëet, omdat ons in godsdienst vastgevang was, wat vir ons onder een skuldgevoel geplaas het. Jy sien, die oomlik as ons op onwaardige weise eet, dan beteken dit die waarde, die gewig, wat op die gerechtigheidsskaal lee, kan nie werk nie. So wat werk dan? Hy sien, om een oordeel oor myself te eet en drink beteken, dan werk die smarte, dan werk die ongerechtigheid dan werk die vrees verstraf, dan vigereer die siekte, dan kom hierdie goed in my leven voor, hy sê daarom is daar, onder jylle, swakkes en sieklikkes en per al voortijdig ons slaap, waarom gebeur dit? Omdat ons vir so lang, mislui was die die vijand, om op een onwaardige weise, sonder dat ons ondersky die lichaam, luister mooi, Jesus sy offer aan die kruis, het twee benen gehad, sy bloed in sy lichaam, sy bloed, a volkome versoening vir al ons sondes. Sy bloedoffer het eens en vir altyd die sonde weggedoen. Sy bloedoffer het eens en vir altyd die mens en sonde van mekaar gesky, omdat een vir allemaal gesterf het, het allemaal gesterf het, daarom sien ons niemand meer na die vlees nie. En omdat ons in Christus ingesluid was, sien God ons nie meer na die vlees nie, sien God een nieuwe skeping. Die bloed van Jezus, het ons eens en vir altyd gereinig. Eens en vir altyd ons van skuld bevry. Ons kan nooit weer, nie een van ons kan ooit weer iets doen, om die ons wat Jezus vir ons verdien het, te kanselere nie. Want onthou, wat hy gedoen het, toe hy kom sterf het, gesterf vir die foute wat nog gemaakt so word, want ek en jy het nog nie gelewe nie. So dit was vooruit, So dit beteken, hy het ook vooruit betaal vir die foute wat nog morgen gemaakt gaan word. En dit is waar oor dit so makkelijk is, om, soos wat jy gesê het sal net, te vergewe. So makkelijk om nie af te skryf nie, omdat God sê, die liefde wat hier werk, daar die liefde verdra alles en hoop alles, en bedek alles. Nou kom ek kijk na die lichaamkant, ons gesê, hoe het hy sy lichaam gegee? Hy sy lichaam gegee, om ons heel te maak hy sê, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, denk net weer daar oor, as dit net gegaan het oor die geestelike, as dit net gegaan het oor vergifnis, om vir ons, soos wat die godsdienst denken is, a pad jemel toe te maak, as dit net daar gegaan het, waar het hy dan nie somme net in sy slaap gesterf nie? Waarom moes hy die geestelslaag kry, waarom moes hy aan die kruis hang, waar moes hy die elende en die tragedie van die kruis dood en wat dit vooraf gegaan het, waar oor moes hy dit doorgaan in ons plek? om ons heel te maak, sy lichaam is gebreek, dit is my lichaam, wat vir julle gebreek word, so sy lichaam is gebreek, so om ons in heel te maak, dier sy wonde, het daar vir ons geneesing gekom, aan het geprofiteer, 1 Samuel 3, hy sê, die heren maak dood, en maak lewend, hy laat neerdalen die doodreik, en breng daaruit op, die heren maak arm en maak rijk, hy verneder ook verhoog hy, en jy sien die godsdienst, hy daar die skrif gevat, wat Hannah profeties gesprek het, hoe Samuel gebore is, en gesê, maar sien jy, dis hoe God is, een dag maak hy dood, ander dag maak hy levend, een ou oh, maak hy rijk, en die ander oh, maak hy arm, een maak hy dood, en maak, maak hy levend, dis, dis nie hoe God werk nie, daar is geen skadeweer van ongekering by hom nie, hoe werk God, God sê, ek maak my sien, dood, so dat jylle kan lewe, Ek laat hom neerdaal in die doodreik, om jylle daaruit te kan opbreng. Ek het hom arm gemaakt, om jylle te verreik. Ek het hom verneder, met sondarskap, toe jylle sonde sy sonde geword, toe ons sonde sy sonde geword het, om jylle te kan verhoog met sy gerechtigheid. Dit is precies wat hy kom doen het. Hoor jy wat hy Hannah gesê, nou lees ons om nou bieke op een ander manier, nee. Dit was Hannah's uitspraak, al een profetische uitspraak, wat soveel jaar, al meer as ongeveer 1000 jaar voor Christus plaasgevind het. Dit is wat hy kom doen, en toe kom Jezus, en hy sê, my lichaam is vir julle gebreek. En wie wat as ek terugkijk oor, 2012? dag 12, en ek besef, wat hierdie jaar vir ons ingehou het, wat ons beleef het, wat ons geniet het, dan is daar soveel as ons terugdinkt oor die jaar om te sê jy was goed dan is het vir my gepas op die dag soos vandag om te onthou te onthou die prijs wat hy vir ons betaal het te onthou dat hy ons straf gedraad te onthou dat hy ons ziektes in sy lichaam gedraad te onthou dat hy in die hel was in my plek, maar om vir al te onthou dat toe die prijs kla betaal was om my en jou eens en vir altyd, heilig en rein, sonder gebrek, voor om te stel, het God om opgewek. En nou sit hy in die rechterhand van God, sonder veroordeling en sonder verwaait. En hy kyk na ons, en hy roep ons tot verhouding. Hy roep ons tot gemeenskap. En ek dink ons kan sê, ja, ons wat hier sit vanmorgen, het ja gesê. Ja gesê vir verhouding, Ja, gesê vir gemeenskap met hom. Maar nou roep hy ons vir meer. Nou roep hy, sê, verhouding en gemeenskap met hom, beteken, dat ons sal verander word in ons denken. En ons is hier die hele jaar gepraat, oor die volwassen man, en ek kyk na, en daar is Facebook en die uh, reacties wat kom, oor die Facebookblad en die goeders, oor die, die reactie en die terugvoering wat ons kry oor die volwassen man. Oor hier die jaar. En, en die effect wat het in mensens levens het, die effect wat het in ons levens gehad het, dan sê het vir my net gepast, dat ons sê vir morgen, Heere, ons onthou. Ons onthou, hoe het u ons stap vir stap, dag vir dag gedra. Ons onthou, dat ons blind was, en nou kan sien. Ons onthou, dat ons dood was, maar nou lewe ons. Ons onthou, dat ons so'n skape gelei was, sonder om te weet, waar in ons gaan omdat ons sonnere herder was. Maar jy het vir ons herder geword. En jy het die geest vir ons gegeven. En jy woord het die woord in ons levens kom openbaar. En jy het ons geseen in die jaar. Ja, ons het in die jaar hardseer op beleef. Ons het ons ouboeta John gegroet. En vir Janie gegroet. En bawe wat? ons kan oor hulle levens terugkyk en ons kan sê, jyre, Jy het ons geseen met hulle lewens. Jy het hulle ge, ons geseen met hulle inzette wat hulle in ons lewens gemaakt het. Jy het ons geseen met die kostbare en positieve renderinge wat ons het. As ons aan hulle denk. En ons weet, eindelijk is hulle beter af. Eindelijk is hulle in ris. Is hulle in seen. En ons sal volg. Ons sal volg. Eendag sal ons beerd wees om te volg. As die Heere nie gekom het vooruit het as die parousie aan die plaas gevind het, nie. wat ook nogal een groot moendelikheid kan wees, maar ons sal nou nie voorspellingswaag nie, want ons sien die oons wat voorspellingswaag, ek sien rechtig op hulle neusse. So ek wil julle nooit vermoorre, om saam, sy dood, en sy opstanding te gedenk, om te onthou, dat hy sy lichaam en sy bloedfonds gegeet, en uit ons saam kan eet en drink vanmorgen, met die die wete, uiteindelijk doen ons dit rechtig, in waardigheid, nie op onwaardige weise nie, uiteindelijk onderskui ons die lichaam van Christus, uiteindelijk het ons geleer en besef, dat die lichaam van Christus die skaal sê, my lewe is gelaai, met die gerechtigheid van God, met die waardigheid van God, met die onskuld van God, met die geneesing, met die sien, met die lewe van God, my lewe is gelaai daarmee. En om dit omhelsen te sê, dankie heren, dit is wat ons doen vir morgen. As ons saam brood breek, dan doen ons dit. Ons sê, heren, ons sê vir die dankie, vir die vorig, dat ons hierdie jaar met ee pad kon loop, nog een jaar, tot ons levens toegevoeg is. Nog een jaar geleentheid gehad het, om te ontdek die lengte, die breedte, die diepte, die hoogte, van dit, wat ee in die haard vir ons beplan het. Daar is iemand dat ons dalk oor het nie. Jy moet nie uitmissie vanmorgen. Dis asof die Heere so kom, en soms sy hand op ons kouwer kom sit, en sê, ek wil jou net verseker, ek is hier. Ek is vir jou. Ek het jou lief. Ek bedoel wat ek gesê het. En wat ek kom doen het, het ek vir jou kom doen. Vader ons dankie vir die voorrecht wat ons het, om saam te wees, en om saam te kan geniet en dit wat hy vir ons gegeet. Dank jy dat ons vanmorgen kan besef dat ons op daar die skaal staan van ons skuld en van geneesing en van gezag en van vrede en van leven en van sien. Jy dank jy dat jy dit in ons levens kon bevestig. Ons besef ons het meer nodig als net een sintuigelijke of een siels daarvan. Ons het nodig dat die gees wat jy in ons hart uitgestort het, daarmee saam die liefde uitgestort het, jyre, dat die jy liefde ons sal oortuig, ons sal oortuig daarvan, van die waarheid hiervan, so dit meer sal wees, as net een sintuigelike kennis. Daarvoor kan ons ons net tot die beskikking stel, en sê jyre, tot jy hef ek my siel op, tot jy rig ek my gedagtes, so dat jy jy gedagtes, jy woord in my hart kan bevestig. En ons eer hier vir morgen. Ons eer hier as ons denk aan die prijs wat jy betaal het. Ons eer hier vader as ons denk die pad wat jy geloop het, so dat ons dit nie hoef te loop nie. Ons dank jy vir die vreugde van die lewe wat vir ons voorlee. Een lewe van om ons self te gee om vir jy te lewe die een wat die lewe vir ons gegeet. Ons eer die vermoorde in Jesus' naam. Amen. Ek het gedink om sommer vermoorde bekie te onthou van dit waarmee ons bezig is. Je weet, ons begin door te onthou wat hy vir ons gedoen het aan die kruis en in sy opstanding. Wat op die skaal is, wat ons deel is. As ons kyk na die gerechtigheid van God in 2012, Hy het vir ons sy gerechtigheid kom geef, wat betekent dit? Gerechtigheid is wie God is. God is rechtverdig. God is onskuldig. God is, ek is, huisvolmaak. Dis wie God is. Dis die gerechtigheid van God, sy naam is die Heere ons gerechtigheid, is die beskrywing, is die begrip van wie God is. Dit gee jou idee wie jy is. Want die skrif sê, ons is na sy beeld en gelijkendis gemaakt. En nou weet ons in die kruis het hy gekom en het ons kom herstel na die beeld en gelijkendis. Trouwens, meer is dit, want Romeine 5 vers 17 sê, dier die misdaad van Adam het die verval gekom. Maar veel meer sal hulle, wat die gave van die genade, die geskenk van Godse gerechtigheid ontvang, in hierdie leven in eerskapie wees. So eindelijk, eindelijk het hy ons kom herstel in een positie, beter as wat Adam was, ons kan het so stel, toe Adam gesondig het, toe Adam sy gezag uitverkoop het, moes hy ongeveer 4000 jaar wacht, voordat die herstel gekom het. Ek en jy, ons herstel het al 2000 jaar gelede gekom So as ons opskroef, wat ons ook doen, as ons fout maak, soos wat Adam gedoen het, dan vraag ons nie 4000 jaar daarvoor nie. Ons kan teruggrijp 2000 jaar terug en sê, dankie Heere, die prijs is betaal, ek het nie nodig om in, in scheiding met u te lewe vir nog so lang nie. Dit is wat gerechtigheid beteken. Dit bring ons by geloof. Wat is geloof? Wat is geloof vir jou leven? Geloof, is oortuiging. Die woord bestuio, wat beteken om oortuig te wees, is om oortuig te wees, dat hierdie geskenk van Godse gerechtigheid, Jonas, dat jy erfgenaam is. As ons saam met hom gesterf het, het ons saam met hom opgewek. Hy sê jylle wat dood was, dier die misdaad en die onbesneedheid van jylle vlees, het saam met hom opgewek, dier dat jylle die misdaad vergewe het, en die skuldbrief uitgedelg het. En nou dat dit uitgedelg het, sê hy, nou het ek jou opgerig en ek het jou my gerechtigheid gegeet is wie jy nou is. Besef jy dus, die oortuiging, die oortuiging, dis wat oor ons in, in die loop van die jaar vir mekaar gesê het, evangelie prediking gaan nie oor wat ons moet doen nie. Evangelie gaan oor wie ons is. Want as ons ontdek wie ons is, as ons ontdekt wat God sien, as hy ons sien. Want jy veel keer ons mekaar uitgedaag het jaar, 2 Korinthees 3 vers 18, hy sê terwijl ons met die onbedekte gezicht, ons met die bedekking van ons gezicht te afgekryd. Hoe kry ons die bedekking van die gezicht af? Door nie meer die wet te lees nie. Luister mooi, dit gaan nie oor die lees van die wet nie. Dit gaan oor die wettiesisme van my leven. Dit gaan oor die begrip wat in my leven gevestig geraak het, dat ek moet werk of met presteer om God te behaag. Dis die werke van die wet, dis wat die bedekking bring, want niks wat ek kan doen, kan in my werke, kan vir my punte by God gee nie. Jezus het my punte verdien, God is die volmaakte, hy sê selfs ons beste werke is soos een besoedelde kleed, my ander woorde, ons werke, ons beste poging, kon nie die standaard haal, wat Jezus vir ons bereik het nie, en God is die volmaakte. So om in die volmaakte te staan, moest daar een volmaakte offer wees, dier die volmaakte lam wat gekom het, om die sondes van die wereld weg te neem, en dit is wat Jezus vir ons kom doen het. Nou die feit dat hy dit vir ons gedoen het, dat hy ons in volmaaktheid kon vry maak het, besef jy, daarom kan ons met die onbedekte gezicht, daarom besef ek jy geen bijdra van my kant af. Wat ek sou maak, wat ek nog gaan maak, wat ek voornem het vir 2013, of wat ek reg gekryd in 2012, Maar ek dink, as, as ons eerlijk met mekaar is, en staan ons in ons kyk oor 2012, ons sê, Heren, genadiglik is daar nie veroordeling nie. Maar daar was baie verspeelde kansen. Daar was baie geleentede wat ons goed kon doen, en het nagelat het. Daar was baie geleentede waar ons die toets gedop het. Nie toets wat God oor ons leven gebring het nie. Want God sê, ek het my sien getoets. Die toets is geslaag. Maar die vijand kom, hy loop rond soos die bril in hy het in 2012 rondgeloop soos die bril in en hy het gekyk wie hy kan verslind. En wie wat, wie wat moet ek voor julle, ek moet voor julle staan vandag en sê, hy het een paar keer het hy gebyt aan, my hart gebyt. Hoekom? Omdat ek om die kans gegeet. Hoekom? Omdat ek my focus verloor het. Omdat ek weer wou terugkirre na my wandel toe, kyk na my wandel, en jy sien as wat die vijand kom doen. Ek wil twee goed naar mykaar stel vanmorgen, en as ons, opname van ons leven maak, dan praat ons van of sonde, of wandel. Maar vir baie mense is sonde wandel. Want ons wandel is onvolmaak. Recht, ons het nog iets, ons het een stand. Ons stand is die stand van gerechtigheid. Dit is 100%. Dit is volmaak. Niemand kan daar antoring nie, dit het Jesus vir ons verdien. Dankie toch, ek en jy het geen bijdra daartoe gelever nie, soe So dit kan niemand aanvat nie, dis volmaak Eens en vir altyd, maar As ons na Ons wandel kyk, sien ons dis Dis 100 minus Hier is nie volmaaktheid in ons wandel, nie in een van ons wandel En as ons oor 2012 terugkyk Dan sê ek, heren, ek erken My wandel was glad nie so varf As wat het moes wees nie Daar het een paar daal positieve goed doorgebrek Ek loof die heren daarvoor een paar daal Wat het glad nie so hard was nie Maar God sê Omdat een van allemaal gesterf het eens en veraltijd, met een offer veraltijd volmaak die wat geheilig word hy sê daarom sien ek niemand meer na die vlees nie daarom sê God ek kyk nie na jou wandel, nes ek na jou kyk ek kyk jou stand, ek sien my sien, ek sien nie die fout wat jy maak nie maar jy sien wat godsdienst met ons gedoen het godsdienst het gesê, omdat my wandel onvolmaak is verbind het my aan sonde, maak het my a sondaar dit is wat godsdienst van my gesê dit is hoe ons groot geworden het nie en wat het hierin gekom saam met sonde het skuld gekom en saam met skuld onvrymoedigheid. en as ek en jy oor een jaar terugkijk soos 2012 en ons sou aan die einde van die jaar terugkijk en sê hoeveel verspeelde kansen was daar, hoeveel geleentede was daar, hoeveel toetsen het ek nie geslaag en jy sien, dit is makkelijk as ek met vakantie is en ek sit vir die sien en kyk, ek sit daar op die stoep en ek koelselig niemand pla my nie die telefoon is af, niemand kan my hinder nie, weet jy wat, dan kan ek dan rechtig heilig wees. Dis hier die plek, dis hier die plek waar het getoets word nie, wie waar word het getoets, hier in Jan Kempel, op, as die dinge verkeerd loop, as die vijand moet al sy aanslaat tegen ons kom, as ons na die politiek kyk, as ons na die omstandighede rondom ons kyk, waar die vijand een dikvinger in het, om dit so onaangenaam as moendelik vir ons te maak, in omstandighede, dis dan wat ons die geleend krij om die toets te skryf. En dan is die vraag, waar skryf ons die toets? Nou sien ons in ons wandel, is daar een onvolmaaktheid. maar ek wil ons met een streep trek vandag, en sê, as ons oor die, die jaar terugkijk, as jy een opsomming van die jaar maak, en sê, goed, daar was foute, luister, moet dit nie aan een sonde kant vast sit, nie sit dit aan een wandelkant kant vast, want luister mooi, daar is een verskil tussen sonde en wandel, Luister mooi, God het die sonde weggedoen. Wat sê daarmee? Hebrews 9, 26, Jesus het met sy offer die sonde weggedoen. God sê, ek het jou en sonde van mekaar gesky. Hier kom jy met jou wandel. Jou wandel moet gevoer word uit jou stand uit. So as jy jou volmaakte stand sien, dan verstaan jy dat daar niks, niks van jou kant af bijgevoeg moet word om jou stand te bevestig nie. Geen werke wat jy doen, geen toets wat jy geslaag het, maak van jou stand een beter stand nie. Jou stand is stand as gevolg van die offer wat Jezus gebring het. Recht. Dis waar uit jou wandel gebouw word. Dis wat oor ons gesê het, die evangelie gaan oor wie jy is. Want as jy dit verstaan, dan sal jy makkelijk by jou wandel kan kom. Kyk is nodig. Myself, ek wil sê op die skaal te sêt. Het is nodig dat ek by die einde van een jaar kom. Je weet, ons, ons, ons begin elke jaar met een redelijke groot van vade. En ek klomp nieuwe jaarsvoornemens, wat goed is. Of het werk, is een ander saak. Maar het is goed. Daar is een nieuwe energie, een nieuwe leven. Een nieuwe, hierdie jaar wil ons dit bereik. Hierdie jaar wil ons dit doen. En is alles die goed ons wil bereik en doen, is positieve goed. Ek Ek praat van ons. Jy weet, die klomp ouwe langs die kist van Somalië sê, hierdie jaar wil ons soveel skip hijack. Dit is nie goed nie. Maar ek praat van, van goeie goed. Ons wil goeie goeders doen. So die goeie goed wat ons wil doen, dit lewe nie voor nie. Maar, maar ons is baie keer skuchter om aan die einde van die jaar te kom en te sê, wat het toen nou geword van al my goeie voorneemers? Het het toen nou so gewerk? Jy sien dit lekker om te kan opstaan en te sê, ek besef wat was toch groei. Daar was toch areas waarin ek blind was wat ek nou sien. Daar was toch areas waarin ek dood was, maar nou lewe. Daar was areas waarin ek siek was, maar nou gezond is. Dit het gebeur. Daar was areas waarin ek onkundig was, maar nou het ek kennis ontvang. Ek het in sig gekry. O, en nou jylle Paulus' gebed bij herhaling wat dier die jaar gedraai het, wat gesê het, ek bid dat jylle verlichte oos wil kry van jylle verstand dat jy saam met al die heiliges mag besef, wat die lengte en die breedte en die diepte en die hoogte van, van God is, en die kennis wat alle kennis toe tref te, te verkry. So, so, dit is die aard, en daarvan kan ons getuig, maar net so kan ons ook getuig. In die jaar. Dat dat ek dinge is, wat gedoen moes gewees het, wat nie gedoen geword het nie. Wat ek uitgestel het tot morgen, nou is morgen 2013 in plaas van 2020 12 is dit nie so in ons levens nie. Ons leef in gerechtigheid. Die essentie van ons lewe is die gerechtigheid van God. Ek sê, dit is die kracht van die evangelie. Paulus sê dit ook, hy sê, dit is die kracht van God tot redding van elke keer, vir elke keer wat geloof, omdat die gerechtigheid van God in die evangelie geopenbaar word. As ons besef wat die gerechtigheid van God is, en dit is wat die die hele jaar gegaan het, om dit te besef. En die besef daarvan, die aanname daarvan, is geloof, om te omhels dit wat God my gee, is een geskenk, om oortuig te wees, en ons gesê, geloof kan net kom, as daar een oortuiging kom, en die oortuiging kom dier Godse woord, kom dier die gehoor van die woord. En as jy dan een sterke wil bysit, dan kom die woord dier die prediking, die rechte prediking, want daar nou die gevaar is, vir soveel jaren my leven, het ek verkeerde prediking gehoor, en wat het dit gedoen? Dit het nie geloof by my gewek, dit het vrees by my gewek. En jy weet, as ons we kyk na wat ons vanmorgen gedoen het, in die breek van die brood, en die bevestiging van wat op die skaal is, ek staan saam met die skaal, ek, ek is aan die kant van die skaal. Genesing en vrede en onskuld en gesag, is my deel, dis wie ek is. Ek wil hier mooi verstaan, as jy die gerechtigheid van God ontvang het, dan is dit wie jy is. Hoor mooi, jy moet nie hierdie goed kry nie, dis jou nie. Jy moet het net wees. Die vijand wil kom en dit by jou steel. Hoor julle wat ek sê? Jy is genees. Die vijand wil gezondheid by jou steel. Jy het liefde. Die vijand wil het steel. Hy wil jou focus wegplaas van Godse liefde af. En hy wil het op, op wraak en op weersin en op um, vergelding plaas. Dit is wat die vijand wil doen. Dit is jou deel. So jy sien wat ek nodig het. Ek het nodig om gedierigdeer te hoor en weer te hoor en bevestig te word so dit want die geloof kom door die gehoor, om oortuig te wees, dis wie ek is, dis wat by my pas, en dit pas nie by my nie. Hierdie aanslag van die vijand, hierdie toetsen wat ek doop, dit pas nie by my nie, dis nie wie ek is nie. Geloof is dus om geloof te bou, want geloof behaag God, geloof liefde sy sin, En om geloof te bouw in ons levens, het ons nodig om ons onder die woord te hou. En daarom dat die woord so belangrijk is, wat sê, moet die onderlinge bijeenkomsten versuim nie. Moe nie die geestelike gesprek afskeep nie. Maak seker, dat jou self omring met positieve woord, wat jou geloof kan bouw. Paulus sê vir te voed jou met woorde van die geloof. Nou goed, wat sal geestelike Nou goed, wat sal geestelike groei dan wees? kom ons begin by siel en geest, kyk ons praat altyd oor siel en gees en ek weet daar is een wisselwerking, en daar is een misverstand, by baie kinders van die heren, tussen siel en gees. jy weet ons het in die oude dag, het ons, weer eens, omdat ons het nie self getoets het nie, het ons een stelling gemaakt, en gesê die mens is een geest, hy het een siel nie, woon in die lichaam, sie waar nie, die mens het een lichaam, en die mens persoon asiel, woon in die lichaam, en Godse gees is die gees. daar met jy drie ledig mens, die heilige geest, die siel van die mens en die lichaam, die tempel waarin die heilige geest en ek saam woon. Nou as jy wil praat van die geest van die mens, van die bybel, praat van die geest van die mens, praat hy maar net van die diepe deel van die siel. Maar kijk nou mooi wat gebeur. Die waarheid van Godse woord, wat die skrif vir ons duidelijk sê, wat ons moet vry die waarheid van Godse woord, kom na my toe, in my sielsdimensie. Dit het na jou toe gekom hierdie jaar, in jou sielsdimensie. Die waarheid van Godse gerechtigheid, van sy gesag en sy vreugde en sy onskuld en sy geneesing, dit kom hierna maar dit, het ons gesê, is sintuiglik. En ek kan dit hoor en hoor en hoor en hoor, en ek kan dit bevestig, ek kan dit soos een ruimte opse en dit ken. En dit is so, maar daar meer nodig as dit. Want jy sien Paulus skryf van die, die feestjes, hy sê, so ons die liefde van God kan ken en die kennis wat die kennis oortref. Daar is kennis wat kennis oortref. Ek kan hierdie goed uit my kop uitken, ek kan die skrif recetteer as ek wil. Ek kan hierdie goed parate, jy kan my in die middel van die nacht wakker maak en ek kan dit so uit, uitspoeg vir jou. Maar dit helpt niks as dit net in sielsdimensie leen nie. Sielsdimensie is nie genoeg om my deur te dra as die aanslag kom nie my sintuiglijke kennis van hierdie goed, gaan dit nie vir my doen nie. Daar is verskilde voor, miskien is dit omdat ons so lank verkeerd onderrug was, ek dink die kinders, ek vir al die kleintjes sien ek, hulle, hulle is nonchalant amper oor hierdie geloofsgoeders, is vir hulle eenvoudig, hulle sikkel nie daarmee nie. Ons wat ouwer geword het sikkel daarmee, want ons is so lang anders geprogrammeerd gewees, Maar die essentie wat ons nodig het, en selfs die kinders het nodig, dat saam met siel, met geest kom. Nou het Godse gees gekom, en Godse gees het in ons kom woon. En ons sien, Godse gees het al die eigenskap gedra binnen ons, die gezag, en die geneesing, en die sien, en die liefde, en die onskuld. Hy draad het, en nou, nou as ons praat van die volwassen man, dan nou sien ons, die volwassen man het net een ding ten doel, en dit is groei volwassenheid beteken om te groei tot volwassenheid, is om te groei, hoe groei ek? Ek groei door te verander te word, door die vernieuwing van my denken, so wat is groei? Geestelike groei so wees, die grondgebied in my denken die grondgebied in my denken wat onder die ek wil nie sê die beheer van Godse geest kom nie, want beheer klink so al asof hy regeer oor my ek wil sê dit is die grondgebied waar ek en hy ingeword het. Kan ek het so omstel, die grondgebied of die groeiproces, is die grondgebied in my denken, in die ruimte van my denken, waar ek en Godse geest ingeword het, waar my gedagtes saamstem, saamvloe, soenies is, geestelike inzicht, die twee strome wat saamgevloe het, en daar is by daar gepraat, Wat die twee strome saamvloei en ingeword het, dit sal geestelike groei wees, en die volwassen man sal wees, dat die hele denke gevol is daarvoor, daarom is ons allemaal op pad, na die volwassen man toe, ons is misschien nog nie daar nie, maar dit is die gedachte, dat elke facet van my denkprocesse, elke, elke belevenis wat ek het terugverwijs moet word, dat ek nie onkant gevang sal word, as die vijand kom, wat soos een brulende leeuw rondroop, in die aanslaan my omstandighede bring, en die aanslaan teen my denke rug, dat ek eerst in die striktrap, eerst my meer verloor, eerst afgaan, eerst, julle ken die story nie, in plaas dan, daarvan, dat ek so in contact is, met Godse Gees dat onmiddellik, ek en hy is een, en die eenheid, wat daar tussen my om, om is, dat die eenheid, nie gebreek kan word, die aanslag van die vijand nie, wie wat so dit beteken, dit so beteken, volwassen man, so ek weet, ek is daar hierdaan nie, want ek sien, ek sien, ek krij nog syke gapings op my, maar wie wat, Godse gees het het so belangrijk geacht, dat ons die jylle, ek wil sê, twee derdes van hierdie jaar gewaai het, aan die begrip van die volwassen man. En die skrif kom en hy roep uit, hy sê jylle boord van wie die tyd al leraars te wees. So, ek glo dat God sê, dit is moendlik. Dit is moendlik vir my en jou om daar te kom. Wat sou dit dan wees om terug te val? Die Engelse woorde daarvoor is backsliding. Wat so backsliding dan wees? Backsliding so dan wees, grondgebied wat verover is, grondgebied waar ek en Godse gees dit saam gesien het, wat ek bewustelik opgeen, dis om terug te val, dis om te backslide. Ek sê nie daarmee, ek draai my rug op God nie, sê wat ek sê nie? Ek sê nie daarmee dat jy daarmee jou rug op God draai nie, ek sê wat gebeur, ek en jy laat soms toe laat ons toe in die druk van die oomlik, laat ons toe dat grondgebied wat ingeneem is, grondgebied wat ons gewend het, waar ek in Godse geest een was, byvoorbeeld met versoening, met vergifnis, met vryspraak, en laat ons toelaat dat die aanslag van die vand kom, en weer die grondgebied terugvat, dis soos ons wat tou trek, en ek het trek en gestaan, en dan kom die opponent en die trek my weer een meter of wat terug, gaan die ander kant toe, Dis die begin sal leer. Dit so wees om terug te val. Maar ek wil terugkom tot die concept van sonde en skuld. Kyk mooi, in hierdie proces, waar die verandering in my gemoed moet kom, waar ek nie terugval nie, maar wat ek groei tot die volwassen man, dat ek constant, en ek wil jou uitdaag, ek wil jou uitdaag as jy dan nou in hierdie volgende paar daag gaan sit en denk aan een nieuwe jaar voornemen, wat leef jou voor in 2013? Maak dit in jouw leven vast. Maak vast en sê, heren, dat die gebiede waar my denken en die, inspraak, die geestinspraak in my leven nog een geword en nie. Laat dit een word. Laat dit kom tot die volwassen man. Laat ek met onbedekte gezicht soos in die spiel kan kyk en die heerlijkheid van die heren kan sien. So dat ek gevul kan word. Hy sê, jylle gevul kan word met die heerlijkheid van God so dat Christus nie net in julle nie, maar ook onder julle sal kan woon, so dat hy kan uitstort. Dis die droom, dis die droom vir elkeen van ons van die jaar het kom, want kijk wat is die teenpool, die teenpool is, as ons toelaat, dat skuld terugkom, as ons toelaat, dat die vijand een opening krijg, jy sien, terugval, is dat om vir die vijand een opening te gee, om my weer skuldig te laat voel, luister, kom ons praat Afrikaans met mekaar, Hoeveel van julle sit hier wat sê, daar is niks wat oor ek skuldig so kon voel nie. Ek het niks verkeerd gedoen nie. Daar is nie moest die een wat dit kan sê nie. So kan jy sien hoe dat elkeen van ons kwalificeerd is vir die aanslag van die vijand om ons weer onder skuld te plaas. Die waarheid is, en dit is wat ons vanmorgen bevestig het toe ons die beker gedrink het, het ons gesê, tot een volkome versoening van al ons zondes. My ander woorde, dat die vijand skuld op my kon plaas, is zekerlik, as iemand skuld so kon plaas, so dit God wees. Want luister, die vijand is nie so onskillig nie. So wie is hy om te beskillig, by the way? Jy weet, as, dit is ons hoe werk by ons ook. Jy weet, as ek vir hy daar beskillig van iets, ek doen dit graag, om hy te beskillig van iets, dan kan sy ons baie om, makkelijk omdraai en sê, maar wat, het, wat van jou? Kijk, wat doen jy verkeerd? Verstaan jy? So beskillig ons oor en weer mekaar. Maar jy sien, God staan buiten skuld. So, God is die enigsteen wat rarig sou kon beskillig. En hy beskillig nie. Wie sal beskillig? En hoor, die verkonings van God. So, die vijand is glad nie so vry om te beskillig en maar toch, toch doen hy dit en toch val ons vir sy grap. In die oomlik as ons met by kom, wie wat gebeur, dan kom vrees. Ek wil u mooi dink in uw leven. Vrees en skuld loop saam. Vrees die teentool van geloof. Vrees vir die toekomst. Vrees vir wat gaan word. Ek gee die onwatses vorm van vrees nie. Vrees loop saam met skuld. Misschien sê ek, ek voel nie skuldig nie, maar toch vrees ek, dan wil ek vir jou sê, daar diep binnen in, so diep, dat jy het nie eens achterkom nie, leid daar skuld. As ek en jy waarachtig vry is van skuld, is ons waarachtig vry van vrees. En wat het my vry gemaakt van skuld? Die liefde van God, wat in ons hart uitgestort is. Want die liefde van God, het vir my, my, onskuld gekoop. Die volmaakte liefde, wat die vrees na buiten drijf, om het vlees straf aanhou, daar die volmaakte liefde, het vir my onskuld gekoop. Soos ek onskuld kan omhels, hoor jy nou weer geloof, wat is evangelie prediking, is wie is jy, jy is onskuldig. kom Hoor jy het recht krijt? Nee, omdat Jesus het recht krijt. Jy sien so, wat is die evangelie prediking, is om te sê, ek is onskullig. Ons Onskullig is my erfenis. En as, as ek onskullig is, wat sal ek vrees? Die Heere is vir my. Hy sê, die Heere is my lig in my heil. Vir wie sal ek vrees? Die Heere is met my. Ek sal nie vrees nie. Wat kan die mens my doen? Come on. Come on. Ruit En wil ek jou vraag, wat maak, wat bring die skuld, as ek en jy hier sit, en jy het hierdie hele jaar in hierdie gemeente gewees, dan dink ek, kan jy vanmorgen vir my sê, maar ek het nie meer skuld nie, ek besef, ek is onskullig voor God. Kan jy dit sê? Ek kan dit sê. Hoekom sê jy dan vrees? Hoekom sal daar nog, hierdie flitse, nog hierdie momente van vrees kom in ons levens. Wat zal dit bring? Ek het gesê vrees en skuld loop saam. Nou sê jy, jy is vry van skuld. My vrees. Ek kan oortuig wees, dat ek onskuldig is op grond van wat Jesus gedoen het. Maar wat maak ek met die onskuld ten opzichte van mense wat die noor my oortree? Hele gedinke bevoorreig is ons, om een president in ons land te hee, wat ons elke dag toets, met vergifnis. Is dit die fantastisch nie? Come on. Ek wil vir jou vraag, hoe sien jy, kom ons gaan, gaan na die politiek toe, ons maak het een vlekke warren model vanmorgen, hoe sien jy die politiek? Wat laat ons vrees? Die skuld wat ek op aanhouds lees. Come on. Hoor mooi wat ek sê. Die skuld wat ek op ander mense le, dit wat my laat vrees. Jy sien, ek is lang al daarvan, ek is nie skuldig nie. Hoekom nie? Nie omdat ek nie iets verkeerd gedoen het nie. Ek is nie skuldig nie, omdat God my ons skuldig verklaar het. Maar wie wat doen ek? Ek sien die kans om hierdie ons skuld oort te dra. Naar die president van die land toe nie. Naar die leiers van die ANC toe nie. <laughs> en na die ouwens wat die stadsrade bestuur op so simpel manier, so wat hulle dit doen nie. En verstaan jy? En wie wat bring dit? Dit gee onvrijmoedigheid en skuld. Dit is die vijandse hou vast. Kan jy hoor wat het Jesus gesê toe hy gesê, as jylle die mens hulle sondes vergewe, dan is het vergewe, dan is die skuld daarvan weg, dan sal dit nie een vreesuitwerking op jylle ween nie. Maar as jylle dit hou, <laughs> Johannes 20, is dit gehou, wie wat, Dat sal hy die uitwerking van vrees in jou leven hee. So sê jy waar oor vrees ons? Sê waar oor sukkel ons met vrees in ons levens? Omdat ons onskuld vir ons self aanvaard het, maar ons sukkel om hierdie onskuld toe te ken, aan hierdie ou wat so pas op my tone getrap het, hierdie ou wat my toe pas in die steek gelaat het, hierdie ou wat my so pas in die gesteek het, hierdie ou wat my, toest, my toekomst bedreig, hierdie soek aan aangaan. Wat sê die heren? So lief het God vir wie gehad? Die wereld gehad. Dat hy sy sien gegeet. Besef jylle, hoe lig kan ons 2012 uitgaan met die besef dat die prijs allemaal betaal is. En dat God nie kyk na enige iemand sy wandel nie. Of all that better na iemand sy sonde nie maar dat God kyk na mensese stand. So lief het God die wereld gehad. En jy sê en besef jy, dat ek wil sê, dit wat in my leven kortkom, van die volwassen man, is om hierdie toekening, wat ek aan myself gemaakt het, wat God aan my gemaakt het, wat ek aanvaard het, om daar die toekening oor te dra, na die volgende auto. Ons het hier aan die einde van die jaar gepraat oor gesag wat uitgeoefend moet word. En ek, ek het somma net so'n so gevoel die binnen in my. Dit gaan die, die hoofopskrif van 2013 wees. Die uitoefening van gesag. Die praktische uitoefening van gesag. Wat gee God? Waarmee het God die recht verdiend? om my te verander soos wat hy my verander het. As dit nie vir God was nie, as dit nie vir sy liefde was nie, wat sy van my geword het, wat so ek gewees het, ek dink ek het die potentiaal om rechte niks nits te wees. Maar wat, het, wat het, was die verandering? Dit was die liefde van God. En nou stier God my en hy sê, gaan nou maak disciples en doe op en leer julle. Ek is met julle. Ga maak disciples van al die naties. Wat sê hy? Hy sê, gaan vat hierdie boodskap. Gaan vat die vergifnis waarmee jy vergewe is, en gaan vergewe. Vaat die liefde wat jy meer lief ga hee is, ga hy lief. Besef julle, Besef jylle wat ons hierdie jaar vir mekaar gesê het in die ontwikkeling van die volwassen man, dat het nie gaan oor my geloof in God nie. Maar om, om, omdat het gaan oor Godse geloof wat dier my moet werk. Dat het nie gaan oor my liefde vir jou of my liefde vir God nie, maar dat het gaan oor Godse liefde wat dier my moet werk na ander mense toe. Besef jy, dan is het makkelijk. Die ouwens, die ouwens wat in, en dan nou as jy wil in sonde wandel, maar in Godse oog wandel nie in sonde nie, Hulle wandel net. Hulle wandel buiten hulle stand van gerechtigheid, omdat hulle dit nie verstaan nie. Hoe sal hulle dit verstaan, als ons dit nie liefde vir hulle sê nie? Het God my voor stok gekry, het God my keelvast getrap, en vir my gesê, mannetje, ek wil net vir jou sê, jy is nou die gerechtigheid van God, is nie hoe hy dit gedoen het nie. Hy het my getrek met kode van goedertierneid. Wat gaan ek en jy maak? Ons uitdaging. Ek kijk gestrand daar program op televisie. Ek sien aan die Somalise kus, Weet nie wie van julle daarna gekyk nie. Hierdie Somaliers, hierdie klomp um, zerovers. En die pathetiese gesukkel van die wereld, om iets daar te doen. Excuse, dit is patheties. Absoluut patheties. Die wereld daarna is afgekap. Hierdie klomp maniekies, met hulle skykies, wat een groot tanker, hij en het miljoenen rande vrad af, voordat dit uitmors onbeskamd, kom hiervoor, en ga my weg. Hoe gaan ons dit stop? As gaan dit nie geest stop? As gaan dit nie geest verreld stop? Ons ander dag gesê, hoe gaan ons die onliste, en hoe gaan ons die, hierdie vernietiging van die sogenaamde, net enige geleentheid vir die betooging, maar dan kan ons ons brand en ons kan breek, en ons kan klippe gooi, soos wel. Hoe gaan ons dit stop? As gaan dit nie geest verreld stop? Wie gaan dit stop? Die politie? Uh -uh. mag Op nie. Regering? glad nie. Wie moet dit stop? Ons gaan dit stop. En die geest werkt. Maar besef jy, hoe gaan ons dit doen? Die enigste manier om dit te doen, is om die seerovers te sien, as deel van ons. Nie hulle nie. Om te besef, dat vir die seerovers het Jesus ook gesterf prijs is veel opbetaal, net ontdek wie hulle is. So, om in die geestwereld te begin spreek, om in die geestwereld op te staan met wie ons is, om vergifnis te begin toeken, ja, oor duisende kilometers te begin vergewe, om saam met Jesus aan die kruis te kan uitroep, Vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Daai kom sê so, rovers in Somalië, wat doen hulle? Vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis my jou voorrecht. As ek terugkijk oor 2012, dan sê ek vir myself, Jere, ek het baie rede om my kop te laat hangen vandag. Daarin is die glas half leeg. Ek het baie rede om my kop op te tel. As ek sien wat hierdie jaar gebeur het, as ek sien die herstel in verhoudings en huwelike, die herstel in mensens levens, wat ons beleving gesien het, dan sê ek, Jere, dit is ver by wat ons kon betreft En toch, hang die skadeweef van die foute, hang die skadeweef van die mislukkings, ook oor ons. Heren sê, ek is nie vervaard nie. Ek hou nie my nals nie. Al hy jaar vir voor, maar sien, laat ons leer uit 2012 uit vanmorgen. En sê, Heren, as ons een boodskap uit 2012 uit saamvat, is as ek vrees in my leven herken, meen het, ek en die vry gesprek. So, dit is eenvoudig. As jy vrees sien, spreek vry. Vry vergewe. Laat Godse liefde toe, Godse liefde, nie jouwne nie, jouwne is te min, jouwne gaat het nie maakie, laat Godse liefde toe, om jou te werk. Laat geloof in jou opstaan, nie jouwne nie, Godse in jou. Gee, gee ruimte vir Godse liefde, gee ruimte vir Godse geloof, om te vloeie en vry te vloei. En ons mag in 2013 een jaar sien, wat alle jare alle jare wat ons tot nou toe beleef het, in die skadi stel, oor die gesag van God, en die heerlijkheid van die Heere, wat die aarde moet bedek, soos die waters, die seerboede moet bedek, prijs die Heere, Vader ek dankie, dat ons hierdie jaar, kan uitgaan, met die wete, dat u nie opgehou het om te droom oor ons nie, met die wete, dat, dat ons soveel getuienis het, soveel keer kon sien, hoe dat die bonatierlijke moeilijk word, hoeveel keer het ons vir mekaar in die jaar gesê, dis nie, as nie, dis wanneer, en hoe dit vir ons slecht gelijk het, en hoe die, hoe die wanneer ingeskop het in ons levens het, en waar geword het ons levens, dankie Heere dat hy vir ons doorgebreek het, weer en weer, dat hy getrouw was toe ons ontrouw was, ten spuite van ons ontrouwheid. En dat hy ten spuite van dat alles terugkom, en ons kom uitnooi en sê, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belast is. Ek wil jou rust gee. Kom, laat ons die saak uitmaak. Heere, ons wil die saak uitmaak. Ons wil ons self aan die einde van nog een jaar, op niet aan hy kom toe wei, sê Heere. Hy is ons leven. Hy het hy self het die lichaam en die bloed vir ons gegee. Heer, ons het deel geworden daarvan. Dit het deel geworden van ons. Ons dankie vir die jaar. Dankie vir die voorrecht om een nieuwe jaar te mag betree, met die zekerheid. Van my hand tussen in die hand. Die Heer is vir my, ek sal nie vrees nie. Ek eer die vader in Jesus naam. Amen.